Potser ja estem a unes altures en què els museus potser ja no han de seguir aquesta fórmula clàssica de tenir-se pròxima permanent, que allà s'està, que moltes vegades la gent de fora, els visitants, te diuen que jo en aquell museu ja he d'anar-hi fa 10 anys i tot el mateix, perquè què tornar-hi? Jo sé el que costa treballar. Potser sí que ja hem d'obrir unes línies de treball més moderns, molt més dinàmiques, de ja no parlar tant d'exposició permanent i d'anar dinamitzant. Però la, la feina de recerca i de no s'ha de deixar de fer mai, i és una cosa molt costosa.